الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إذا أريد بهما القائم بذاته والموجود لا في موضوعنا فإنما يمتنع إطلاقهما على الثاني من جهة عدم ورود الشرع بذلك غرز دي شاره رحمة الله ليلة عليك دي, دي شرحنا ورحمة الله اغه مختصر درې غرض زه اول غرضه اغه درې جواب دی یو اشکاله واردنه دویم غرضه نقل دي سوال او لې غېنه دو جواب دریم غرض دی شارح رحمت الله علیه اغه رد په جواب ثانیہ مول خلاصه د درس اغه مختصر درې خبرې سولې یو درې جواب ذکر کوی لی یو اشکاللی واې نه دویم نقل د سواله له غې نه دوه جواببه دریم رد ده په جواب د ساانی یا بندې پرون م او تااسویللي وو د ج سندې پارم یو مانا ځکر کړړی وه د جووهر د پااررم دو ما ګانې زییک کړړی وي حقه معناګانو باندې اټلاق د جسم او د جوهر په واجب سبحانه او باندې جایز نه دیغه د لپاره دلائل پرونتیرسیو نن ییته د جسم د لپاره یو بل معنا راغلی ده د جوهر د لپاره یو بل معنا راغلی ده په کار داتا چې واجب سبحانه او باندې اټلاق د جسمه اطلاق د جوهر اغا پا دی مانا بندی سیسی سی. لکه د جسم مانا علماء دا ذکر کرده دا چې جسم ویلکی گی القائم بی جسم دیتا ویلکی گی چې اغا قائم بی ذاتی هی وی احتیاج محل تنوی راغلی واجب سبحانه اغم قائم بی ذاتی دا احتیاج محل تنوی راغلی د جوهر د یوه یو معنا علماء دا ذکر کړل ده چې جوهر ویل کیږي هغه موجود لار لا په موضوع نه چې هغه محل ته محتاج نه وي په دغه معنا باندې واجب سبحانه هو هغه موجود دا رنګه محل ته د احتیاج نه در دراغلې کته یې چې دغه معنا خو موږ په ورن پکړله نو دایي چې تاغه معنا او دیغه په معنا کې یغي معنا کې مور راغلې ده ز کفرو نن د جوهر معنا کړي وا چې دا عبارت ده لا اعظم هيت ممکن نه اذا وجدت بالخارجيه لكانت لا بالموضوع نو التا په ما بیان دي وجود او د ماهیت کې تخلل دی اذا راغلیو تخلل دی اذا سیکلا پما باندې ماهیت او دی وجود کې راسي پرون مګویلی او چې وجود به زائد وی په دغه ماهیت باندې او دلته مګا تخلل دی ازانه د کړي د سیمويلی چې ول موجود لا فی نه. هغه موجود او سی هغه په محل کې نو راغلي احتیاج محل ته نی نو دلته تخلل دی ازانه دراغلي دغه وجود او دا رنګه دغه جوهر یو شی راغلی ده. دانه چه ماهیت ده ده زانت شایده او بیا غا وجود امر زاید را غلایده. با هر که فانو ده جسم مانه علمه او ده زکر کرده چه جسم وی لکی گی ده لرا چه قایم به نفسی هیوی. او جوهر وی لکی گی اغا موجود لرا چه اغا محل تا محتاج نوی. ده دواړه تقدیرو بنده واجب سبحانه او هغه موجود ده محل تا نه ده او ده رنگ قایم به ذاتی هی را غلائده. صاحلی ای چې په کار دا دا چې په دغه معنا سره اطلاق د جسم او د جوهر په واجب سبحان هو بند صحیح سی دایرا غیل دینه درې جواب وکړل اول جواب کر دا کر کړای نه چې صاحب اسماء دی باری تعالی آغا توقیف راغلی دی موقو په شریعه بند دی د کوم نوم چې هغه سما دی باری تعالی نه راغلی دی نو هغه به جایز الاتلاق په حق دی واجب سبحانه هو کې او په کوم باندې چې ورود شرای نه راغلي هغه به جایز الاتلاق نوی نو په لفس د جسم یا د جوهر باندې اگر که دغه معنی صحیح خود په نفسه خو لیک نه ده د بندې شرای ورود نه دا کړی نو اسما باری بارخ د توقيفي موقوف على السمادي چې د دې سمانه نو د دې اطلاق مخ په واجب سبحانه هو باندې نه شو کولای او دویمه خبره ده دویمه خبره ده چې پدې کې ایهام د نو قصده څنګه ایهام د نو قصده وې زکات څه کله چې سمزي کړسي معنا متبادله د هغه معنا اول ده چې چې سميایې د لرا چې د مرکب ویل اجزاونه جسمی یای د لرا چې د متمکه نو متحیز په لهیزوي نو بیا د غفاصد معنا ته ذهن سبقت کوي معنا متبادله دي, دي اغا بل معنا ده دا. او دي دي دا رنگه د جوهر د فارم متبادله معنا ده سیا عبارت دا جز لا تجزانا او یای عبارت له اغه ماهیت ممکن نه اذا وجدت فی الخارج لکانت لا فی الموضوع نو حاصل دا ده چې متباادره مانا د دیغه ماه اووللی وه دغه مانا بندې اگرکه اطلاات پهواجب صبحبحانه هو بندې صیم ده خولیکن دا بجادهکنوي چې په دی کې اهاام دی تن نو ق راغلی ده زکا متباادره ماه د د ماه اوله وه چې هغه مستلزممه وه په نوقص بندې زکا په یغ سره دی الله تعالی خودو سو امکان لازمې ده په یغه سره پرونه واهت کړی په یغه سرهغا د واجب صبحبحانه هو حدو امکان لازمې ده نووه جنات چې په دی کې هم د نوقص راغلی وو نوغولما او داذا بهتهویللی ده چې کوم ولهفضظه چېغا په خپله دلالت فتن قس بندې کوي یا پهغه کې همم د نوقص راغلی وي نو ددي اطلاق به په واجب صبحبحانه هو بندې جایز نهوي نو جنات دغه اطلاقم جاییز نه ده او در م چې کم موګه د جسم اطلاقه یا د جوهر اينه د جزء د جسم اطلاق په الله باندې سهي او ګرځو مغبدا پيوي معنا باندې چې هغه به سهي معنا وي اراده کو خو ليكن په دې سره به فیرټه باطل اوته لا رخلاصوسي هغه به بیا په غلطه معنا باندې اطلاق د جسم کوي کومو غور ته چې دا اطلاق جائز نه نو هغه به یاي چې تاسو ولې جسم ورته نو د دې وجنه چې دی یوې د پار لا رخلاصن سي ځکه هغه به یا لدین هغه باطل معنا اخلي چې هغه مستلزم د نقص لرا پی جنابه تعالی نو د دیو جنا مګ دغه اطلاق په واجب سبحانه هو بندي نه د کړی یو جوابداس صاحبانو چې په دې شرای ورود نه د کړی دویم جوابداس چې متبادله معنا د دې اول ادم ک مګ دغه جایز اطلاق وګرزو نو مګ بساني معنا باندې اطلاق جایز ګرځولې وی متبادله مانا خو دیده دی معنا اولی ده نو خلق به ترنه اغه معنا اخلی او اغه مشتمل دا په نوقص دی واجبه ذکا اغه مستلزم و حدوث او امکان دی باری لره او دا محال په ذات دی باری تعالی کې دریم جوابم دا وک چې کومه د غی اطلاق جایز وګرځو نو مجسمه او نساره چې اغه په الله باندې د جسم یاد جوهر اطلاق کې نو اغه ته بلا رخصت په دغه غلط مانا بنده به اطلاق آغا پا واجب سبحانه ها بنده و سی نو ده و جنا چه دیگوی دی پارا صدن لی ذرایه ارته چه دیگوی دی پارا لار اخلاسه او دارنگا آغا اولا مانا مشتمل و پا نخص بنده آغای راده نسی او دارنگا پا دی شرای ورود نو کده نو اگر که دغه مانا سهی معنا ده خلی که اطلاق بای با پا واجب سبحانه ها بنده اول جواب ما ذکر کړ چې صدقه ایت لاخ جایز نه ده چې په دې شریعو رود نه ده کله اسمد باري توقیفی دی په دې بند سائله راغی سوال یو که چې صاحب دا خبره نه منم چې اسمد باري تعالی توقیفی دي ولی و دی و جنہ چې په الله رب العزت بندې دی موجودونه اطلاع کیږي په الله رب العزت بندې دی واجب اطلاع کیږي ف الله رب العزت بندے دې قدیم اطلاع کیږي سرل دینا فدغ درو اسامی وکي پیاو بندم شرای ورود نه د کړی نو کچیر د اسماء دې باری توقیفی وای موقوف وای په ورود ش شرای او سنوي بندې نو بیا خو په کار داوا چې دا درې نمونه دې دې اطلاع په باری تعالی بندې نه وای راغلې حالان کې الله ته موجود ویلې کیږي قدیم ویلې کیږي واجب ویلې کیږي نو دغه راغې لدینې جو دوه جواب وکړه اول جواب دا خړایره چې دا خبره چې تکوي چې په دې بند شریو ورود نه دا خړای دا خبره د تا ممنوع او باطل ده ولی وې د و جنا د غدري ول اطلاق جائز ګرځې دی په اجماع د امت سره او اجماع د امت په ادله او د شریعی کې قوی ترين دلیل ده کتاب الله سنت رسول الله اجماع امت نو چې اجماع او مته دا قوی ترين دليل ده نو په دليلي شرعي بندي یو شی ثابت سي په هغه بندي دي شرعي ورود نه؟ نو دلته هم چې دا په اجماع سره ثابت شوی ده او هو من ادله الشرع دال دلایل دي شرع نه ده نو دا له حق قابلیت نشو ورده به شرع او چې په دې بندي شرعي ورود کړی ده نو ته چې دا خبره کوي چې سمایه نه راغله لته دا خبره به زه دویم جواب دا ورنکې ثناء اصل خبره خبرادار چې واجب او قدیم او الله دا درې وړه الفاظ مترادف معنی واحده ده او موجود دا د سره لازم راغلی لأ ده نو علما او د قانون ویلره چې کله یو لفظ دیغیت لاک په الله باندې جایز وي د سره یو بل مرادف راغی یا د سره یو بل لازم راغی لأ. نو د دې بل لازم اطلاق یا د دی بل <سؤال> مادیف اطلاقهغاکه په یو لغت کي او ک په لغتې آخر کوي نو دا بجا زل <سؤال> اطلاقوي په باری تالا <سؤال> بندې نو کلهې مګ کتلله وااجبه او قدیم او الله نو دا الپاز مراې ف واحده و موجود د دی سره لازم راغلی وو نو اوس د ده ذابطې په بنیاد ده ذابطته خو ت دکه چې کله یو لپس جای ز اطلاکو په باری تالا بندې بیا د دغه لفظ دپاره یو بل مرادف راغی اغه مرادف که په دغه لوغت کېوین اه او ک اغه په بل لوغت کېوین نو چې د یو اطلاع په الله باندې جایزو ګرځیدا نو د دې بل اطلاع هم په الله باندې جایز یا د یو لفظ اطلاع په الله رب العزت باندې راغی نو بیا د الله رب العزت دپاره اغه د دغنو دپاره یو بل لازم راغلی و لکه وجود د الله سره لازم ده دی واجب او د قدیم سره لازم ده نو څې کله اغه د ملزم اطلاق په یو شی باندې جایز نو دی لازم بم جایز نو لن را شو چې دی واجب او دی قدیم اطلاق دي دي او ځک سيسه چې اغه د الله سره مرادف او دی موجود ځک سيسه چې اغه دی سره لازم او <تصفيق> په خبره باندې پوه شو خو لکه د راغي په دې باندې وویللی چې وفی نظر نه وفی نظر نه په کې شکال ده ځکه د دا خبره و کلاسې د الله د وااجبه اطلاق دا ل وې راغلی چې دپازې مترافه مع واحده دي نو د اوواې تهدې ممنوع ده دا اوې ته ممنوع غه ده ولې ځکه ته دو خی تهویل کېږي چې لب ځین بدل ووي معنا یووي او دلته دی الله او دی واجب معنا یو دا الله, دا. الله دا. دا او دی قدیم معنا یو دا نه دی الله معنا اگا دی لاه یلوه یا دی الها یلیه یا دی ولاه یولیهون ما غزد المسرک تاسو ویلی نو یا په معنا دی معبود ده او یا په معنا دی تحیر ده نو چکل معنا دی اگا دی معبودیت راغله یا یمانه دی تحیر راغله د واجب معنا څه ده د واجب معنا دا, دا. چې دیغه بندي ادم مرادي ادم محال وي او د قدیم معنا څه ده ماله بدايه له چې دیغه د دی فار اول نی راغله وګوره د یو معنا ځان تر اغله ده د بل معنا ځان تر اغله ده او د الله معنا ځان ته وسوله چې هر کلمه د دوی مختلفه راغله دي ته ترادف له کېږي ترادف خو دی ته یی څه الفاظ ډيري معنا یووي او دل تخو سره ده تکسر ده الفاز و نا تکسر پا معناه نو دیتا ترادو فیله ده غلط خبره ده دویم جزده ده قانون چې تاویل چې یو ملزوم و دی غسر یو شی لازم نو چې ملزوم جایز الاطلاق وو نو لازم بخا مخا هغه جایز الاطلاق وی نو بنا انا علا ذالکا اللہ رب العزت خالق و کلی شئی لږه سره لازم ده دا چې دی خالق الخنازیرم ده او چې الله تعالی ته همیشه ته یا یی خالق الخنازیر دسی ویل دي خالق الخنازیر دسی ویل دي نو دا اطلاق جایز نه ده علماي نو سره لدینه چې دا غره دی غو اولی معنا سره چې خالق كل شی دیغه سره لازم ده کنه نو چې د ملزم اطلاق جایز به کار داس دا دا دا لازم جایز وای کنه حال هم کې علماي ویل دي چې دا نه ده جایز نو دی وجنه دغه اطلاق نو لدې او جنا دغه جواب چې دویم جواب چا کړای دا نو اول جزه قانونه دا هم سینه ده او دویم جزه قانونه دا هم سینه ده البته علماء او قانون په بل طریقې ذکر کوی دا هغه دا چې هر هغه لفظ چې هغه مشتمل وو په دغه معناګانو کې په یو معنا چې هغه مشتمل وو په دغه معنا مشتمل په یو معنا باندې اګه دغه اسا همي وو دي باري تعالی نام مصطفی دا و نو اگر خالی واله نو قصولې همدې نو قصنه دا به بیا اجماع دا به بیا په دا به بیا جایز ول اطلاق په واجب سبحانه و الله بنده علماوی یو خبره کړل چې کله یو نوم دی باري تعالی دی فارداغه بیا دغه په معنا باندې یو بل اسم مشتملو اګه که په هر لغت کې څخه په یګه کې خبره داوه چې په یګه کې په خپل نوقص او یا ایهام دي نوقص نه و دا به بیا جایز الاتلاقی په الله تعالی باندې لکه لفظ دی خدا دا دی الله تعالی لپاره مستعملی کې خدای پات مګو تاسو په پښتو کې مستعملو نو د دی اتلاق هغه لدی و جن راغلی دا په اصل کې د خود آی په خپل راغلی یې نقایم به ذاتي هي قائم بذاته یا مانادا چدی په خپل وجود کې غیر ته محتاج نه ده دا وجود مختز ذات ده او دغه معنی به عیني هغه دی واجب ده کنه خود دغه معنی هغه په نو قسم نه ده مشتمله او په ایهام دی نو قسم نه ده مشتمله دا به جایز اطلاق یم دغه جواب چې دا کړی دا صحیح جواب نه ده نو اصل جواب جواب اولي سه د تا دی ووجه موقع جز ګزي دي چې په دی بندې اجما مناقه د سر ده او یا دغه نور ااسمي چې د الله د پاراله ما او جایز ګزليديغله و د اجماه س شوي دي داداخل جواب دي تا پوه شوي یو اشکال راغ لغ نه سو جواب وکه درې بیا نقل د سوالو لغې نه دو جواب راغله خو دویم جواب مختار پ د بند نه نوویل وفی نظرونه خو دواو جوروو بندې هره دوک و اما اذا اريد بهما كثير تراد سي له دي جسم او جوهرنا يو بلمانه وي بلمانه دي جسم بسوي القائم بذاته هيچ دي قائم بذاته دي جوهر ب بلمانه سوي وي الموجود لا في موضوعنا يو معنا دي جسم شو بلدي جوهر شو نو الموجود لا في موضوعنا تیغا موجود سوي أغا محل محل وي اغا په محل کې نه وي محل ته محتاج نه وي خپل محل وي فانما يم سنع اطلاقهما نمم تنيا دي اطلاق دي اطلاقهما على سنع اطلاق فال واجب سبحانه بنده لدي وجنا شرايفه دي بنده وردن د کلمہ تبادر الفهم او دو يم لدي وجنا متبادر الى الفهم اغه دي جسم ما مرکب ومتحيذ ده او دریم لده و جناسی زهاب ده مجسم و نسوارا و کیگی اطلاق ده جسم و جوهر لرا علیه پا دغا واجب تالا بنده بالمان اللذی پا اغا پاسه ده مانا بنده یجبو تنزیه الله تعالی عنه سده اللہ پاک والی لیغنا لازم ده فا این قیلا کتویاه فا هر کله دغه اسما ده باری توقیفی سو موقف سو پا ورود ده شراعی نو فكيف يصحون څنګه به سيسي اطلاق دي موجود او دي واجب او دي قديمه او نحو ذلك يا دي دي, دي امثاله مما دي اغا اساميونه لم يرد به شرعه چه په يغه بندي شرع او رد نه د کړي قولنامه حالان کې دغه راغله ده الله ته موجود ویل کیږي الله ته واجب ویل کیږي الله ته قديم ویل کیږي قولنامه غا يو دي دي سوب ده په اجماع دي او مت بندي او داله ادله دي, أدل دي شرعينه ده نو ورده به شرع شکنه شراعی وروت کوکه ځکه په اجماع سره ثابت دا شرعی دلیل دی وقد يقال او كلا په جواب کې ویل کېږي ان الله او الواجب القديم چې الله واجب او قديم الفاظ مترادف او معنی واحد موجود دا د غیر لازم د واجب سره او چې دا دا چې کله شرایط ورود کړي په اطلاق دی یو نوم سره په یو لغت کې نه د به اجازه په اطلاق دی اغه څو بندي چې اغه د مرادفي اغه کله دغه لغت نوي نو او کله په لغت یو خرانوي یا لازمې د سره وفي نه زرنا خو په دې کې اشكال دا. دا هیڅ کلب باندې کوم